Jeremiaz profetaren liburutik. Hauze dino jaunak. Biurtu zaiteze seme alaba fede bakook, neun ozue eta zuenen nagusia. Banan-banan hartuko zaituet, uri eta familia bako txetik. eta zion mendira ekarriko. Neure gogoko buruzagiak emongo deutxu edaz, jakituriaz eta zuurtasunez giratuko zaituen buruzagiak. Orduan lurraldean ugaritu eta aziko zarenean dino jaunak, ez da gehiago aitatuko jaunaren itiunkutxarik, ez da uinork aretan pentsatuko, ez da gogoratuko ere, estozue haren beharrizanik izango, ez da barririk egingo ere. Zazoi aretan jaunaren tronua deituko dut zoe Jerusalemi. Erriguzkiak batuko dira Jerusalemen jaunaren izenean, eta ez deutxe gehiago euren barrun joera txarrei jarraituko. Jaunak esana,